Ерік Френк Рассел. Два слова. Блискуча, блакитно-зелена куля із землю величиною, та й по масі приблизно рівна землі. Нова планета точнісінько відповідала опису. Четверта планета зірки класу С7. Безперечно та, яку вони шукають. Нічого не скажеш, безвісному давно померлому косморозвіднику пощастило. Випадково він відкрив світ, схожий на їх рідний. Пілот Гаррі Бентон направив надшвидкісний астрокрейсер орбітою великого радіусу. А тим часом два його товариші оглядали планету перед посадкою. Помітили величезне місто у північній півкулі, в семи градусах від екватора, на березі моря. Місто стояло на тому ж місці. Інші міста не затьмарили його величчю. Адже 300 років минуло з того часу, як було складено звіт. Шке! Шек! «Шак Сем Бендер!» – оголосив навігатор Стів Рендл. «Ну і назву ж вибрали цій планеті!» Він вивчав офіційний звіт косморозвідника давніх часів, слідами якого вони сюди прибули. Найгірше, що сонце вони називають Гвілп. «А я чув, що в секторі Боца є планета Плаб!» – підхопив бортінженер Джо Гіберт. «Більше того, вимовляти це потрібно, ніби ти сякаєш носа!» «Ні!» «Хай краще буде Шаксембендер! Це хоч вимовити можна!» «Спробуй вимовити назву столиці!» – запропонував Рендл і повільно промовив. «Шфлондри, шфло, шфлодри та Шаксембендер!» Він пирснув, побачивши розгублене обличчя Гіберта. «У буквальному перекладі – найбільше місто планети. Але заспокойся, у звіті сказано, що тубільці не ламають язика, а називають столицю скорочено – Тафло!» «Тримайтеся!» «Втрутився Бентон. Йдемо на посадку!» Він люто наліг на важелі керування, намагаючись одночасно стежити за показаннями шести приладів відразу. Крейсер зірвався з орбіти, пішов спіраллю на схід, врізався в атмосферу і прошив її наскрізь. Трохи згодом він з ревом описав останнє коло зовсім низько над столицею, а за ним на чотири милі тягнувся шлейф полум'я та розпеченого повітря. Посадка була затяжною та болісною. Крейсер, підстрибуючи, довго котився луками. Звиваючись у своєму кріслі, Бентон заявив з нахабним самовдоволенням. «Ось бачите, трупів немає. Хіба я не молодець?» «Ідуть!» – перебив його Рендл, що припав до бічного ілюмінатора. «Чоловік десять, якщо не більше». До нього підійшов Гіберт і теж придивився до броньованого скла. «Як славно, коли тебе вітають дружні гуманоїди!» Особливо після всіх підозрілих ще ворожих істот, що нам траплялися. Ті були схожі на плід уяви, розпаленої венеріанською вечерею з десяти страв. Стоять біля люка, вів далі Рендл. Він перерахував тубільців. Усього їх двадцять. І натиснув кнопку автоматичного замка. Впустимо. Він зробив це не вагаючись, попри досвід накопичений у багатьох чужих світах. Після вікових пошуків було відкрито лише три планети з гуманоїдним населенням. І ця планета – одна з трьох. А коли надивишся на чудовиськ, то, побачивши знайомі людські обриси, на душі теплішає. З'являється впевненість у собі. Зустріти гуманоїдів у далекому космосі – все одно, що потрапити до колонії співвітчизників за кордоном. Тубільці ринули всередину. Помістилося чоловік-12, а решті довелося чекати ззовні. Приємно було на них дивитися. Одна голова, два ока, один ніс, дві руки, дві ноги. Десять пальців. Старий, добрий комплект. Від команди крейсера тубільці майже нічим не відрізнялися, хіба що були нижчими на зріст, вуще в кістках, та шкіра була в них яскравого, мідного кольору. Провідник заговорив стародавньою мовою космолінгва, старанно вимовляючи слова, ніби на силу запам'ятав їх від вчителів, які передавали ці слова з покоління в покоління. «Ви земляни? Ти маєш рацію, як ніколи!» Радісно відповів Бентон. «Я пілот Бентон. На цих двох кретинів можеш не зважати. Просто марний вантаж». Гість вислухав його тираду, невпевнено і трохи зніяковіло. Він із сумнівом оглянув кретинів і знову переніс свою увагу на Бентона. «Я філолог Дорка. Один із тих, кому довірено було зберегти вашу мову. Ми на вас чекали». Фрейзер запевнив нас, що рано чи пізно ви з'явитесь. Ми думали, що ви завітаєте до нас набагато раніше. Він не зводив чорних очей з Бентона, спостерігав за ним, розглядав, намагався проникнути в його душу. Очі його не світилися радістю зустрічі. Скоріше в них відбивалося дивне сумне спантеличення, суміш надії та страху, які якимось чином передавалися іншим тубільцям і поступово посилювалися. Так, ми чекали на вас набагато раніше. Можливо, нам і слід було прибути сюди набагато раніше, погодився Бентон, протверезівши від несподіваного холодного прийому. Ніби випадково він натиснув на кнопку на стіні, прислухався до майже невиразних сигналів прихованої апаратури. Але ми, військові астрольотчики, летимо, куди накажуть і коли накажуть. А донедавна нам не було команди щодо шаксем Бендера. Хто такий Фрейзер? Той самий розвідник, що виявив вашу планету? Звичайно. Хм, напевно, його звіт загубився в бюрократичних архівах, де, можливо, й досі припадає пилом, безліч інших безцінних звітів. Ці шибеники старих часів, такі слідопити космосу, як Фрейзер, потрапляли далеко за офіційно дозволені кордони, ризикували головами та шкурами, привозили п'ятиметрові списки загиблих і зниклих безвісти, мабуть, єдина форма життя якої вони боялися. Це старі чиновники в окулярах. Ось найкращий спосіб охолодити запал кожного, хто страждає надлишком ентузіазму. Підчити його звіт у папку і тут же про все забути. Може, воно і на краще. Наважився подати голос Дорка. Він кинув погляд на кнопку у стіні, але втримався від питання про її призначення. Фрейзер казав, що чим більше мене часу, тим більше надії. Ось як. Збентежений Бентон спробував прочитати щось на мідношкірому обличчі тубільця, але воно було не проникне. А що він мав на увазі? Дорка відсторонився, облизав губи і взагалі всім своїм виглядом дав зрозуміти, що сказати більше, значить сказати занадто багато. Нарешті він відповів. «Хто з нас може знати? Що мав на увазі землянин? Земляни подібні з нами і все ж таки відмінні від нас. Бо процеси нашого мислення не завжди однакові. Занадто ухильна відповідь нікого не задовільнила. Щоб досягти взаєморозуміння, а це єдина надійна основа, на якій можна будувати союзництво, необхідно докопатися до гіркої суті справи. Але Бентон не став ускладнювати ситуацію. На це він мав особливу причину. Ласкавим голосом і з посмішкою, що обеззброює, Бентон сказав Дорці. Мабуть, ваш Фрейзер, розраховуючи на найближчі терміни, що з'являться більші і швидші зорельоти, ніж відомі йому. Тут він трохи прорахувався. Зорельоти справді стали більшими, але їхня швидкість майже не змінилася. Невже весь вигляд Дорки показував, що швидкість космічних кораблів не має жодного відношення до того, що його гнітить. У вичливому невже було відсутнє здивування і була відсутня зацікавленість. Вони могли б рухатись набагато швидше, вів далі Бентон, якби ми задовільнилися надзвичайно низькими запасами міцності, прийнятими за часів Фрейзера. Але епоха згасла. Смерть або слава давно минула. У наші дні вже не будують труни для самогубців. Від світила до світила ми дістаємося у цілому вигляді та в чистій білизні. Всім трьом стало зрозуміло, що Дорке не має до цього діла. Він був поглинений чимось зовсім іншим. І його спутники також. Приязнь скутане виразним страхом. Передчуття дружби приховане під чорним покривом сумнівів. Тубільці нагадували дітей, яким до смерті хочеться погладити невідомого звіра. Але страшно, раптом вкусить. Загальне ставлення до прибульців було настільки очевидне і настільки суперечило очікуваному, що Бентон мимоволі спробував знайти логічне пояснення. Він ламав собі голову так і так, поки його раптово не осяяла думка. Може Фрейзер, досі єдиний землянин, відомий тубільцям, посварився з господарями планети після того, як переслав їм свій звіт. Напевно, були розбіжності, різкі слова, погрози і, зрештою, збройний конфлікт між цими мідношкірими і землянином. Напевно, Фрейзер відчайдушно чинив опір і на цілих 300 років вразив уяву аборигенів вдалою конструкцією та смертоносною силою земної зброї. Точно таким самим або подібним шляхом, мабуть, йшли думки Стіва Рендла, бо він раптом випалив, звертаючись до Дорки. Як помер Фрейзер? Коли Семюл Фрейзер знайшов нас, він був немолодий. Він сказав, що ми будемо його останньою пригодою, оскільки настав уже час пускати коріння. І ось він залишився з нами і жив серед нас до старості. А потім став немічний, і в ньому згасла остання іскра життя. Ми спалили його тіло, як він просив. Ага, – сказав Рендал збентежено. Йому на думку не спало запитати, чому Фрейзер не шукав притулку на своїй рідній планеті – Землі. Всім відомо, що давно розпущений корпус астророзвідників складався виключно з переконаних одинаків. Ще до смерті Фрейзера ми розплавили і використовували метал корабля вівдалі Дорка. Коли він помер, ми перенесли все, що було на кораблі, до храму. Там вже знаходиться посмертна маска Фрейзера. Його погруддя – роботи найкращого нашого скульптора. І портрет в повний зріст, написаний найталановитішим художником. Всі ці реліквії цілі. В тафлу їх бережуть і шанують. Він обвів поглядом трьох астронавтів і спокійно додав, «Чи не хочете піти, подивитися?» Не можна було придумати більш безневинне питання і поставити його лагіднішим тоном. Проте у Бентона з'явилося дивне почуття, ніби під ногами розкрилася викопана для нього яма. Це почуття посилювалося через те, що мідношкірі чекали на відповідь з погано прихованим нетерпінням, «Чи не хочете піти, подивитися?» «Заходь, красу, не в гості!» – до мухи говорив павук. Інстинкт, почуття самозбереження, інтуїція, як не називай, щось змусило Бентона позіхнути, потягтися і відповісти стомленим голосом. Ugh, «З величезним задоволенням! Але ми пройшли довгий шлях і добряче виснажилися. Ніч спокійного сну і ми переродимося. І відвідаємо музей завтра рано. Як ви дивитесь на те, що ми відвідаємо музей завтра зранку?» Дорка поспішив розсипатися у вибаченнях. «Вибачте мені. Ми так давно на вас чекали. Тільки тому і не подумали». «Абсолютно нема в чому вибачатися», – запевнив його Бентон, марно намагаючись примирити свою інстинктивну настороженість із зворушливою щирістю Дорки. «Все одно ми б не лягли, доки не встановили з вами контакт. Як бачите, своїм приходом ви позбавили нас багатьох клопотів». Трохи заспокоєний, але все ще присоромлений тим, що він вважав за брак такту, Дорка вийшов у шлюзову камеру і повів за собою супутників. «Ми залишимо вас, щоб ви відпочили і виспалися, і я сам подбаю, щоб вам ніхто не докучав. Вранці ми повернемося і відведемо вас до міста». Він знову обвів усіх трьох серйозним поглядом. «І покажемо храм Фрейзера». Він вийшов. Зачинилася камера шлюзу а в голові Бентона дзвонили дзвони тривоги. Присівши на край пульта управління, Джо Гіберт розтирав собі вуха і розмовляв. «Чого я терпіти не можу? Так це урочистих прийомів. Гучні привітання та трубний рев масових оркестрів мене просто приголомшують. Чому б не поводитися стримано, не розмовляти тихим голосом і просто не запросити нас вдома в залею чи куди там?» Стів Рендл насупився і серйозно відповів. «Тут щось нечисте». У них був такий вигляд, наче вони з надією вітають багатого дядечка, хворого на віспу. Хочуть, щоб їх згадали у заповіті, але не хочуть нав'язуватися. Він глянув на Бентона. «А ти як гадаєш, бородатий не чупаро? «Я поголюся, коли один нахабний злодюга поверне мені бритву, і я не маю наміру думати, поки не зберу потрібних даних». Відкривши замасковану нішу, трохи нижче кнопки, Бентон дістав звідти шолом із платинової сітки, від якого виходив тонкий кабель. «Ці дані, Якраз зараз я і засвою!» Він закріпив на собі шолом, ретельно поправив його, увімкнув якісь прилади в ніші, відкинувся на спинку крісла і, здавалося, поринув у транс. Інші зацікавлено спостерігали. Бентон сидів мовчки, заплющивши очі, і на його худорлявому обличчі поперемінно відбивалися найрізноманітніші почуття. Нарешті він зняв шолом, поклав на місце у схованку. «Ну», – нетерпляче сказав Ренделл, – «смуга частот його мозку збігається з нашим, і приймач легко вловив хвилі думок», – проголосив Бентон. «Все відтворено точно, але прямо не знаю». «Ось це поінформованість», – сказав Гіберт. «Він не знає». Не звернувши уваги, Бентон продовжував. «Все зводиться до того». Що тубільці ще не вирішили, чи любити нас, чи повбивати. Що? Стів Рендл став у войовничу позу. А з якого дива нас вбивати? Адже ми не зробили їм нічого поганого. Думки Дорки розповіли нам багато зокрема про те, що з роками Фрейзера шанували все більше і більше, і, врешті-решт, це шанування переросло мало не в релігію майже, але не зовсім як єдиний прибулець з іншого світу. Він став видатною особистістю в їхній історії, розумієте? Це можна зрозуміти, погодився Рендал. Але що з того? 300 років створили ореол святості навколо всього, що говорив і робив Фрейзер. Вся отримана від нього інформація зберігається дослівно. Його поради плекаються в пам'яті. Його застереженнями ніхто не сміє знехтувати. мить Бентон замислився. А Фрейзер застерігав їх. «Велів побоюватися землян, якими вони були в той час. Звелів їм при першому випадку зняти з нас живих шкіру?» – спитав Гіберт. «Ні, цього він якраз не говорив. Він попередив їх, що земляни, ті, яких він знав, зроблять висновки не на їхню користь. Це принесе їм страждання і горе. І може статися так, що вони будуть вічно жалкувати про контакт між двома планетами, якщо у них не вистачить розуму та волі». Насильно перервати шкідливий контакт. Фрейзер був старим, перебував в останній подорожі і збирався пустити коріння, зауважив Рендал. Знаю я таких. Ледве на ногах тримаються. Ходять озброєні до зубів і вважають себе молодцями. А насправді весь заряд давно вийшов. Цей тип занадто багато часу провів у космосі і просто з'їхав з глузду. Тримаю парі, йому ніде не було так добре, як у зорильоті. Все може бути. У голосі Бентона почувся сумнів. Але навряд. Жаль, що ми нічого не знаємо про цього Фрейзера. Для нас він лише забути ім'я, витягнути на світ із письмового столу якогось бюрократа. Свого часу і я стану таким самим. Меланхолічно вставив Гіберт. Так чи інакше, одним попередженням він не обмежився. Послідувало друге. Щоб вони не поспішали нас виганяти, бо не виключено, що тоді втратять найкращих своїх друзів. «Характери людей змінюються», – повчав Фрейзер Тубільців. «Будь-яка зміна може послужити на краще, і настане день, коли Шаксем Бендеру буде нічого боятися. Чим пізніше ми встановимо з ними контакт, – стверджував він, – тим далі просунемося на шляху до майбутнього, тим вища ймовірність змін». Бентон занепокоївся. «Зважте на те, що, як я вже казав, ці погляди з часом стали рівносильними священним заповідям». «Приємно чути», – буркнув Гіберт, беручи до уваги те, що Дорка вважає так у своїх прихованих думках. Але, можливо, так само думають і всі його співвітчизники. Нас або вознесуть, або переб'ють, незалежно від того, чи вдосконалилися ми за їхнім розумінням, і чи відповідаємо критерію, залишеному божевільним небіжчиком. Хто він, власне, такий, щоб судити, чи дозріли ми до спілкування з тубільцями, чи ні? За якою ознакою мають намір це визначити самі тубільці? Звідки їм знати, чи ми змінилися і як ми змінилися за останні 300 років? Не розумію. Бентон перебив його. Ти потрапив своїм брудним пальцем якраз у хворе місце. Вони вважають, що можуть судити. І навіть впевнені в цьому. Яким чином? Якщо ми вимовимо два певні слова за певних обставин, то нам кінець. Якщо не вимовимо... «То все добре!» Гіберт з полегшенням засміявся. «За часів Фрейзера на зорильотах не встановлювали читачі думок. Їх тоді ще не винайшли. Він не міг передбачити їхню появу, так?» «Безперечно!» «Значить?» – продовжував Гіберт, якого забавляла простота ситуації. «Ти нам тільки скажи, які обставини уявляв собі Дорка, і що це за фатальні слова, а ми вже потримаємо язики за зубами і доведемо, що ми – хороші хлопці!» все, що зареєстровано щодо обставин це туманний уявний образ, що вказує на те, що вони мають якесь відношення до цього самого храму, оголосив Бентон. Храм безперечно буде місцем випробування. А два слова не зареєстровані. Чому? Хіба ж він їх не знає? Трохи зблідши, спитав Гіберт. Уявлення не маю, Бентон не приховував своєї зневіри. Розум оперує образами, значеннями слів, а не їхнім написанням. Значення наділяються звуками, коли людина розмовляє. Тому не виключено, що він взагалі не знає цих слів. А може його думки не реєструються, тому що йому невідоме їх значення. Та це можуть бути будь-які слова, мільйони слів. У такому разі ймовірність працює на нас, похмуро сказав Бентон. Є, що правда, одне застереження. Яке? Фрейзер народився на землі. Він добряче вивчив землян. Звичайно, як контрольні слова він вибрав ті, які, як він вважав, землянин скаже швидше за все, а потім сподівався, що помилиться. У розпачі Гіберт ляснув себе по лобі. «Значить, зранку ми рушимо в цей музей, як бики на бійню. Там я відкрию рота і не встигну схаменутися, як мене розірвуть на шматки. І все тому, що ці міднолиці свято вірять у пастку, поставлену якимось космічним психом». Він роздратовано дивився на Бентона. «То що, втечемо звідси, поки не пізно, і доповімо про ситуацію на базі. Коли це флот відступав?» – відповів запитанням на запитання Бентон. «Я знав, що ти так скажеш». Гіберт підкорився тому неминучому, що обіцяв їм завтрашній день. Ранок видався безхмачною.